Pantzo, Irigarai eta Alain Rusetek treina hartu duatzo. Berriz idikia den baiona eta donibane garazi harteko liñan ibili da. Trein horren abantaila, berroita mairu minutaz egiten dela apidaia bi egian artian. Autu diren trabak saiestuz. Abiadora hondiko treina, Elkargo Bakarra Iparoskalegiaren tzat, mementoko dozier nagusiak aztertu dira ere gure bardako debatean, iru hautagail mailaren inguruan, hauen estabaden bilduma eginen dugu. Eta Elkargo Bakarraren alde dela batera plataforma, unen aldeko kampaina molde berezian egiten du Iparoskalegi guzia autobuses zeiarkatuko du atzo abiatu dira. Lorentza Gimahun preso da hahiru urtiuntan preso eta heritasun lagi bateek joa unen libraziaren galdea egun aztertukulute epaileka. Mementoko gradoko gradu bat dugu hamar graduko temperaturak goreentzatik guzkia baima da goizuntan fite nuek gain eta euria arratsaldeunako begeita hamar kilometr hoeneko uh, orenean ere joanen Endaiako Geltokia eta irun endaia treina ustu dituzte, atzo goizian, zaku susmagari bat atxemana izan delakotz, jendia urguntarazi eta ler gailu desegileak deitu dituzte, hauek sakua zapartarazi, baina netzen jauz, pidei lari batek ahantzi sakua baizika. Eta treina hartu dula, bai, atzo goizian, alei, Ruse Akitania Eskualdeko presidentak, igan diuntarik berri similtzen baita, bayona eta doribane garazi arteko linea, Doni made garaziko geltokirateltzean, etzuen bere soriona gorditzena alpantxikarramide. Hitza hitza, arazer izan denakitainako presidentaren lehen adierazpena, doni ane garaziko geltokirateltzean. Hitza hitz, la parol e la parol. El Conseil regional s'hietat engager a, a refaire cette voie, même a avancer euh, la part de l'Etat, j'espère qu'il va me rembourser. Kasik berroita bost milioi euroko obrak eginak izan direla eta kitania eskualdeak aintzinatu duela estadoaren diru partea horretara du, treinaren salutasuna ere haintzinean eman du, berrokoita amairu minuta bayona eta basena farroko hiriburua lotzeko. Hots, bayonan lan egiten duten eri, treina hartzeko gomendioa egindie. Je pense que hivo mieux prendre lotran, por derrazon securitea, Ce qui est fabuleux, qu'il faut bien comprendre avec le train, c'est que vous arrivez en ville en évitant tous les embouteillages. Donc, par définition, vous gagnez du temps. Aztean zehar, sei trainek egiten dute joan dina, baiona eta garazi mementoan trafikoa ezingo dela emendatu eta txartelaren prezioa hamar euro inguruko dena ezingo dela tipitu obrek ainitz gostatu baitute du. Bestalde, garaziko geltokian, izpurako laustainian biziden marijan zabalok, berekezka adzira zina izan dio, entzun ezaguna? Erenegun uh, ikusi dugu pasatzen lehen traila eta hor hor hartu gira ikusi hor duko kasik pasabidean ginuela fiteago pasatzen da eta pentsatzen dugu hor zinez uh, iztripuak gertatzen aldirela iduritzen zauko bazterian bizi diren jendeen eta doni bane garazita baiona hartian kasu hainitz bat dela eta segortasuna ez dela hor eta espero dugu zinez zerbait egineen dutegela Deuz ez da din gertagude pasabi dertan. Obrak egin behar badira, eginen direla, erantzundie alen jusek. Eta bestan le CGT sindikateko tren gidari ekede akitaniako presidentaren tren bera hartuazuten, baionako portuan idekin haiduten OFP edo mercantien garraiatzeko empresa privatuaren sorzea xalatzeko. Arnaldes, Sibirunate Juanda Ale Rousseau, Sibiroco Bolsay Gatia Ren Bicita, i gustare i nodi gurini de sicurezza e di tutta la nitata amica. In piscina ne sagutza, busca campagne in essa, kitaniera de Capena Sibiroaria e i catudore Rousseau te alla nola, champro dio tecnico ali, de eta bien grandu cotrinasa ustelugo i so dominante guinendela opozizio askarra izanagatik ere. Eta LEP, haipatzen begin nuen, garaziba igurriko erri elkargoa ere, LEP edo elkargo bakarren alde, hiper ozkaleriaren zat, barda bildu dira garaziba igurriko autetxiek, eta autetxiak, eta boskatu duten, berroita behatzietaik, oita amalau alde deklaratu dira amalau kontra eta xuli bat. Beste naz, errieri duakienez, emementoko eunta berroita emezorzi errietalik, eunta zorziek eman adute jenikus moldea, idurugoita amasei dira alde, ogoita amabi kontra, ora ino berroita amarririek boskatzekoa dute, hauen artian bestiak beste, endaia eta bokalek hauek gaur egiten dute. Eta joan den aste astapenean, iru egunez gelditua izan onduan berri zabiatu da hauteskunden kanpaina, akitania, poatu xarrant eta limuzen eskoalde berrian presentatzen diren autagai eskoradunen arteko debatia, ginen barda, euskaligatietan, maien guruak udeatu duen erzozo bidartek egiten dauku debaten bilduma. Lehen haipagaiaginuen nolazez eskoalerriaren tukiaz eskualde berri handian eta bere ala eskoalerriko kolektibitate bakararen gaia etorri da maingainerat. Ez gira arritu eskoin zentruko auta den Bartelimi agerren ikus moldeaz. Ni eniz herri elkargo eta bakarroren alde. neustuko ustuko neke izan baita aferla horren kudehatzia. Alize Leiziak ezar hau tagai berdeak horretarazidio hori horiek aspaldidanik egiten altzituela ateak zabalik dituen haute txen kontxeiloan. Alta administrazio kontxeiloan zinen? Ba, ba, hori dutorten. Bai, duten ez paduzu parte hartzen. Proiektua zehazteko lantaldeak abiatuak dideela eta horiek Barthelemi agerri ere idekiak direla horretarazidu sozialistekin presentatzen den handi ezentu marrik. Barthelemi agerrik edo badu hor behelekoa zeta Barthelemi ager emenez gauzen nefenia zen. Jom behar du, alize geraiten duena, egia da, behar da implikatu, behar da parte hartu. Harri aldiz izan da, handez enten marriren ikus moldea, abiadura hondiko trenbideari buruz, espaituz egituko, hala enruzeten hil hain jeneran dugu eta beste bi auta gaien jardokitzea onotik. Talde horretan izbai, bairan nik badut eta hori negoziatu dut, eta libertate hori atsikiko dut hastapenetik burura no, badut hainbat gaietan libertate osoa funtzean gaur egun, alderri sozializtean berian ere, badira goikar gu batzu, eta esko aldean berezeki, lehen ikusten ez dutena, abiadoa niko treina. Ez alduk, alduk eta guetako bozkatuko, zentak gu, gu hibe hi zeraituk, gu nahi diok eta linea berri, Gia LJB dindadin akize artio, ena akize tigat, uh, yutzen zaukuk eta uh, trenbide, gwaiko trenbide horren arreinatzia, uh, askide la, bai handaia dibuz, bai eta ere, paui dibuz, ortezen gen di, pasatuz. Bon, abe, ni aile. haritzen niz, eh? ebe zenta denek gurekin moskatuko dute LJBaren kontra, eta guai artian bakaxak LGaren kontra, Zta sozialistek eta eskuinttiarek dena botz batez bozkatzenten zuten, zuten moai harttian. No? Ikus molde ezberdin aldiz ekonomi arloan lehentasun desberdina erakutsi baitute hautagaek eta bururatzeko denek hau batez prest euskararen sustengatzeko beriziki bi mila eskoren eskoaren arloko dozirak defenditu beharko dielaik. Bestalde, batera plataforma, kerri elkargo bakararen aldeko kampaina abiatua du, abiatu du atzo goizian endaiatik, ondoko egunetan autobus bat ibiliko da beha zerri-zerri, batera kokiden ondoan, autetxi batzu ere baziren atzoko abiatzaren kalieta da taito gerazkin. Euskal Herriko elkargo bateratu baten inguruan informazioa zabaldu. Hori da batera plataformak hainbat ausapez eta utetxien laguntzarekin abiatu duen ekimena. Astelen ondaren daieko gazteluzar plazatik autobus bat abiatu da eta datozen egunetan herri-zerri ibiliko da informazioa zabaltzen kontsei ezenarro endaiakoa uzapeza Pero oui, aujourd'hui le Pays Basque avec son histoire nous sommes bien sûr une majorité aujourd'hui hosko lerriak historiarekin itzordu batu uh, nu regroupé au sein de ne pci donc unique des des diga garrinaidet endaiako herriko kontseilluak 0.20 endaiei le de hosko lerri elkargo bateratu baten alde boskatuko duela bihar Izan boku, su Eda, gure sustengo osoa erakutsi nahi dugu, ekimen honek baterako kideen ondoan autetxe eta ausapes batzuk izan dira. Hauen artean, koi esen arroentzun dugun bezala, endaileko ausapes sozialista, eduta peiluko Duarte ego lapordeko elkargoko presidente eta Doni Bane loitzuneko ausapesa. Eta baterak diru blitze kampaina bateri egiten du, erri elkargo bateratuaren karavana dirustatzeko, mementoko 6.000 euro baino gehiago bildu ditu, elburua da, amak mileterateltzea, informaziole gehiago, karavan.batera.info web gunean. Eta aste hartuntan, Lorentxa Gimon, Angeluar presoaren baldintzapeko, Azkartasun galdea aztertuko du Pariseko korteak. Ama hiru urte hauetan preso da, amazazpi urteeko preso negi kondena okantzularik, eta kokidea izaiteagatik. Azpimarratu behar da, Lorentza Gimon gainera eridela, kron eritasuna du, Dizestio edo liceitze aparatuan eragin lagriak sortzen dituen eritasun kronikoa da, senda ezina. Maritzu Paulus Bazurko abokatak esplikatu dauku, Lorentza Gimonen osagarrieguera lagitzeak pizua hartu duela baldintzapeko askatasuna galdigiteko prozedurana. Bai, urte xeran eh, eskatu genuen eh, balintzapeko askatasuna. Ez bakarrik eh, Lorentza Gimonen ausasuna rengatik, baina eh, simpleki eh, balintzapeko askatasunaren eh, balintzak betetzen bai ditu, proiektu bat eh, badugu, elana, eh, etxerizitza, familia, nola ez. Igen da azken hilabete hauetan bede ausasuna okertzen joan dela, eta beraz eh, garantzi eh, gerozta ondiagoa hartu du, proiektoren baitan bere osasun egoera eta bede ziki uh, lortzea askatasuna, bere hartatzea bereldintzago hobeagoetan egiteko. Mediku azterketa bat egina izan zaio, bede eritasunaren neurtzeko eta argita garbilea gertu da, presoan egite, kampo hartatu izan behar duela, Maritxu Paulus Bazurko berriz. Eh, Eritasun hori kontuzan hartzeko ingin zebat dago, zehutik amabira joten dena, eta beraz Lorentzak gimo amabigaren indizian dago, beraz hau da erritasun horiek daukan indizian undienetan dagola, beraz eh, oso garatua da erritasuna bere, bere kasuan, eta beraz eh, la argi eh, gelituzen. Gamezala egundiak inbergin uke beraz, juliak uh, zer deliberatzen duten Lorentza Gimonen kasuan, eta kari orterat, bagoaz kolektibuak, uh, elgerretara zebat, atolatzen du, arra txuntan, zazpiontan, angeluko errikoetxaren haintzineana. Itxordu zonbait, ustaitzeko erriak, euskara bultzatzeko eta bizi azteko engaia hartu du, kari orten, orten ere usta hitzan aste antolatzen du Mintzaldi, beru emanaldi zirko eta hiler, eta beste eta aste hartuntan, aratxeko zortzek eta erditan lapur digelan, bat izanen da, irigintza eta euskara, izanen gaia Unai Fernandez de Betuño, Euskal Herriko Universitateko arkitektura Eskolako erakasri handa, Mintzatuko, agun bestalde, beste hitzordu bat, aste hart eta aste zuten luntako, eletan, Santa Katalinako feriak direla, aste hartuntan, zaldi eta potoka feria, bihar behi edeguna, izanen da ere, behor pizuen lehiak eta, eta erritiki infernua handi Euskal Telebistako emankizuna kizuna zauzen duzue, baigurin gaindi bilizen dola zomaiti labete, eta berriz etortzen dira, ara txalde untan, egu berriko, alidira saio baten prestatzen, eta hor kantu batzua nahi dituzte ikrabatu niko, etxarten inguruan, itzordua emaiten dute nahi duten guzieri, ara txalde untan lauak eter ditan, en onduan biltzeko saiu horren grabatzeko. Horganik goaten haintzina uh, orai uh, goiz begi saiurekina eta nazuerteko begikzuekin Kristoff eta Batzititza. Lugilitattzea handi batek ehunta lau hil utzi ditu mianmar edo Birmaniako meatigi battian. Kasin estatan Birmaniako uh, ipar ekialdian gertatu da hori, Mehatzarien dozenakair er txola estali ditu lur litatze horrek, gutienez lautanoi metroko lur eta ondakin meta irutenoita amak borden gehinean erorida, buruzagien itzetan mendiak lur litatzea eragindu. Indian euntai dutenoita behatzi hil uoldeetan. Montsoiarekin edo Musonarekin azken lau asteetan uolde handiak izan dira. India egoaldean eta euntai irutanoita bederatzi hil eta lau eun mila desplazatu eragine dituzte. Azken eun urte hauetako eurite handienak izan dira. Eta Bruselan behar ezkoa den denbora guzian atxikiko dute alekta gorena. Mehatsoa, hundia da beti, berarako atentu baten irriskoa hor da. La xaitasuna eta ulermena galegiten zaizkie erritagher eta bihardira zabaltzekoak metrua, ikastetxeak eta unibertsitatea igandetik ogoita bat laguna txilotu dituzte eta ogoita bederatzi miak eta egin. Eta frantzian poliziak lerga iluak zituen gerriko bat atxemandu, azaroren ama iruko atentatuen egiteko erabiliak izan diren idurikoa, gerrikoa morruz errian aurkitu dute parixe egoalean, polizia zientifikoak egin lehen dabizikoan en arabera TTP motako lehargaia da Pariseko eraszaileak erabili materiala hain zu ere, Monjusieiko bilden satati honen ihe egin duen esala Abeslan jihadistaren esakerako telefonoa ere aurkitu dute. Goizbergiko gomitez zuzenean eusskaizazietan. Uzta hitzan ekimena abiatzen da aste hartuntan eta lehen hitzaldia irigintza eta euskara deituko da, Ochtaz, mintzatzeko Unai Fernandez de Betoño, EHUko Arquitektura Eskolako irakasleagurekine izanenda, Iv Matxikote, autetxearekin batean. Galderak egin, goizbe Facebook edo Twitteraren bitartez. Arroren itzulia hotze dela, ertena dugu. Dunibane egarazin grado bat eta lamboa. Uztaritzen bi grado odeiak badira, eta endaian lau grado tandira alizeru garbia. Eta endaiatik beste eskualderat, maule joiteko dueteko, lauren txetxe goin, zergaru duzu egunan? Egunan bai, eskori eh, ratietako entzule oroher, eh, mementoko oske batean dugugu le termometro hemen maolen, aterbupin, peko harruan, Victor Hugo Karikan, benak anpoan otzagoda bai dudarik eh, gabe, hor eh, karua bai eta bai otoetan eta beste, eta selia argi dugugu bai izanrak oano ageri dira hemen shiberoan, eta ez dakit nolangu atuko den demoran, benak bereala eranen da bai hori Kristofa. Horita, era, beraz, goizuntan zerua estaliz joanen zauku, haratsaleguntan el emiziko euri sohtak dira kostaldetik eta orokohtuko da txaldeundareko esukalerri guzira eta beraz, a, egun aratsaldeko ama hameka, grado geienik eta biar, euri uarrak jasanen ditugu egunean zehar, eta bereziki haratsaldean azkartuz joanen dira, ama eru, ama lau grado biar, ama bost kostaldean, hostegunean ezetasunan nagusi beti, Uar gutiago, baina euri soktak ala ere, eta biar aratsari, edo ostegun aratsari buruz atertuko du, ostiralean aro askiedega ipatzen daukute egun jantzeak, eta euria begizitzuliko dela larun bateko.